понести слово правди народу нашому котрий у ярмі панському підунію дичавіє, забуваючи про свої колишні вольності та високоосвіченість свою втрачаючи пани знущаються з нас вільних селян закріпачують віру нашу зневажають а тих хто повстає проти шляхти винищують Жінок і дівчат наших безчестять, а тим, кого не вбивають, щоб не було, кому на ланах працювати, тим вухо ліве відрізають. Позначено вже тим страшним тавром сімдесят тисяч братів наших. Отож, питаю я вас, чи пристаєте ви до полія? Чи згодні ви повстання проти панів готувати в Єрополі та селах поблизьких? Чи підете ви з нами туди, куди поведе нас полковник Палій? Чи згодні ви на те, щоб краще смерть прийняти, ніж у безчесті жити? Чи сповна ви розумієте, на який шлях небезпечний стаєте? Чи дасте клятву вірності по братимству нашому? Відповідають згідно усі троє Боновентура Шпак Барнабас Швидницький та Лаврін Червінка присягаємо, присягаємо присягаємо хто б міг подумати що поталанить нам побувати при події цій історичній щодо якої різні існують версії через обмеженість достовірних джерел а цей козак молодий впізнав його зникає обличчя віщуна русявого, У променях сонця згасає, І перед нами постає інша подоба. В чорній сутані худий, натхненний, з невеличкою чорною борідкою, З очима в яких ніч стоїть. Дивиться на нас допитливо і гостро Отець, єзуїт Ян Пшиємський, Голова Духовного суду Яропільської Капітули, Темно у підвалі домініканського костюлу, а зверху ще гнітить нас сумна мелодія «Тедеум». Ворушучи тонкими пальцями, які, здається, можна запалити мов свічки, Ян Пшеємський починає своє казання. А ми мову ту покірливо слухаємо. Ми. І благочистили наш Лаврін Червінка, бо то він сидить навпроти отця Єзуїта. Дійшов до нас погомін, мовить отець приємський, що пан Червінка з допомогою трьох незнаних ближче осіб вступив у злочинний зв'язок із самим сатаною, займаючись ночами чаклунством та іншими диявольськими фортелями. Перший свідок Ганна Холявська. Доносить нам, що бачила, як пан Червінка та незнані ближчі особи вночі, при світлі свічок, полум'ям вони поставлених, заклинання промовляли, а потім, перетворившись на літавців, над Ярополем кружляли. А з ними літав ребеліант відомий поплічник зрадника палія, який хлопство на бунт підмовляє. Бачили свідки наші, як ребеліант тою шаблею над Ярополем вимахував і слова богопротивні підбурюючи виголошував проти шляхти доброчесної. Хочу я пригадати, панові червінці, що невмрущій пам'яті папа Інокентій Восьмій у булі своїй поклав на наші плечі богопотрібний обов'язок винищувати вогнем чаклунство та чарівництво во славу матрі нашої святої єдиної римської церкви. Хочу я також нагадати, панові червінці, що у зведенні законів церкви нашої богонатхненної, зібраних преподобним Якобом Шпренгером, приповіджено, аби Вогняним тортурам піддавати чорнокнижників та чакунів, які ступили на згубний шлях з з дияволом, аби довідатися, хто допомагає їм у цьому злочинному ремеслі. Цегляними сходинками ступають вони ще нижче, у той потаєнний сутерен, освітлений червоним полум'ям, де іржаві блоки на гачках почеплені, а у вогні розпечені залізні. Дротики біло світяться. Коли вогню кат весело гризе кістку, запиваючи добрим подільським вином. Ян Пшиємський та Лаврін Червінка повертаються у келію отця Єзуїта, сідають на дубові лави, і розмова їхня точиться далі. Ми могли б одразу зачати святе наше діло. Згідно зі статтею 22 Магдебурдського права, котра велить нам, не гаючись, провести звинуваченого крізь вогонь і воду, мовить далі отець Приємський. Але стосовно пана Червінки, має наш магістрат вельми зичливу опінію. Тому, не хочячи піддавати тіло панове і душу тортурам, Хоч велику призру на пана маємо.